hi comença on la libre Estem aquí una setmana més, a Onda Libre. Eh, bon dia a tothom. Bon Hola, dia. company. Hola, bon dia. Uh, doncs bé, comencem com cada diumenge, uh, donant les uh, programa, les dades del programa, uh, formes de contacte, dia d'emissió, horari d'emissió, i bé, tot una mica com funcionem cada diumenge quan comencem aquest programa en directe. Bé, doncs, eh, Onda Libre s'emet en directe eh, tots els diumenges, ara cada 15 dies, es fa quinzenal, a partir de les 12 del migdia fins a les 2 de la tarda. Té remissió els dimarts a partir de la 1 del migdia i les formes de contacte són o bé via telèfon, trucar-nos en directe a l'estudi, el número de telèfon és el 93. 3, 17, 73, 66, 9, 3, 3, 73, 66. Les altres formes de contacte són el correu electrònic del programa ondelibre 1917yahooes 1917 en números ondelibre1917.es per fer-nos arribar els vostres suggeriments, comentaris, etc. al correu electrònic. Com sempre, agrair a totes aquelles persones que el feu servir regularment. I per últim, l'altra forma de contacte que alhora té un, un altre servei més afegit és el blog del programa www.espallalliberat.blogspot.com on podeu deixar els vostres pòsits, els vostres comentaris però alhora també us podeu descarregar al vostre ordinador els programes antics, programes endarrerits per escoltar-los com i quan vulgueu www.espallalliberat.blogspot.com www.espallalliberat.blogspot.com Libre el nom de llibre s'emet al 91.4 de la FM de Barcelona. Contrabanda FM, ràdio lliure i autogestionada, que té eh, tota la seva programació. La podeu consultar a la plana web www.contrabanda.org. Uh, també allà podeu tenir la possibilitat d'escoltar la missió per internet és a dir, de bas planetari per tots aquells que ens vulgueu escoltar fora de l'àrea metropolitana doncs ho podeu fer a través de la plana web www.contrabanda.org on no només podeu escoltar per internet la ràdio sinó que també us podeu descarregar consultar i escoltar altres programes a través del podcast www.contrabanda.org www.contrabanda.org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 Vamos, no nos crecemos, y así somos, quienes somos, golpe a golpe y puerta muerto. Somos bárbaros sencillos, somos Samuel de Loivero, que aun nunca lo ha propóstrarse por entender verdadero, a la calle que ya es de pasearnos a cuerpo y mostrar que pues vivimos anunciamos algo nuevo. RENIEGO DE MI ORIGEN PERO DIGO QUE SEREMOS MUCHO MÁS QUE NO SABIDO LOS FACTORES DE estem aquí una setmana més eh, recordeu que ara on delibre eh, estem fent uns programes eh, dedicats al moviment obrer eh, català eh, i bueno, eh, la setmana fa dos setmanes ja que el programa ara és quinzenal vam estar parlant una mica de, dels els primers moments de, del moviment obrer a Catalunya no, eh, no sé si volies com, comentar alguna cosa de l'últim programa bueno, vam un, un, vam, ens, hem quedar... ens vam quedar uh, justament en l'última vaga de, bueno, perdó, la primera gran vaga a Barcelona de, sí. dins del que podia ser la història del moviment obrer que és el, la del 1855 uh, la primera associació obrera que era la Federació Obrera de Barcelona uh, agrupada a l'entorn dels treballadors del, del tèxtil i amb el, diguem així, la difusió, la propagació i per què no. Bueno, l'aparició uh, dins del context d'aquestes primeres lluites obreres del conegut com a socialisme utòpic. I bé, simplement es va apuntar a uh, les ciutats de l'estat espanyol on començaven a aparèixer, a quins mitjans de, de comunicació, perquè normalment doncs, anava així, no? s'editava un diari que seguia una línia filosòfica que normalment estava... Doncs això, sota l'influx d'algun dels pensadors eh, dits als socialistes utòpics i, i, i sota, diguem, una figura emblemàtica que era la que tiraven davant tot el projecte, no? És eh, tipus Narcís Monturiol o el senyor Sardà... Cerdà, no Sardà, eh? Sardà, amb C, etc etc. Bueno, ens vam quedar aquí en un simple repàs i... Uh, vam considerar allò que quan vam, quan vam parlar en l'últim programa vam considerar que, que era... feia falta doncs, eh, dedicar tot un programa a tot el tema del socialisme utòpic Exacte. però bueno, no volíem començar ja en matèria avui, ja que és un dia una mica especial eh, bueno, avui és per qui ens escolteu en diferit <coughs> com? és a 12 d'ama sí, sí, sí, bueno, però és que ens escolteu en, en diferit o, bueno, o en directe, ara mateix és 11 d'octubre Eh, a les 12 i 18 minuts, per si ens voleu trucar, 93, 317, 7366, eh, i demà doncs, és una diada molt especial, no?, perquè eh, en els seus moments es deia el dia de la raça no?, eh, després eh, dia d'espanitat, dia de... Bueno, una diada no molt alegre, no?, i bueno, volíem parlar una mica del tema hem trobat un article molt interessant i només volíem fer aquesta breu introducció perquè encara que ara estiguem parlant de coses del passat aquesta temporada no oblidem que tot està lligat amb el present i té moltes connexions i nosaltres no deixem de pensar en el present volem fer esment això i també volíem explicar una mica d'on ve el 12 d'octubre tot això Sí que, bueno, atenent, atenent el fet de que, de que és el dia abans que és aquesta celebració, aquesta exaltació dels valors espanyolistes més rancis i retrógrats que s'encarnen a la figura de les forces armades eh, imperialistes espanyoles, que és també un dia de la celebració de la conquesta, colonització i extermini dels pobles amerindis, amb el tema del descobriment, eh, que també se celebra, i que, evidentment, aquesta festa que té unes connotacions, eh, doncs això, de ja les hem dit, no? que té aquestes connotacions feixistes i sectàries i retrógrades, eh, són hereves directes d'aquell dia aquell dia que es celebrava ja en temps del Franco, que era el dia de la raça bueno, ja crec que amb això les connotacions ja queden bastant significades doncs, eh, és el dia d'abans i clar, voldríem fer-li voldria fer-hi un esment de la manifestació que hi haurà, hi haurà demà, organitzada per l'esquerra independentista del, del barcelonès, sota el lema contra l'imperialisme i el feixisme i ho voldríem fer abans, doncs, de tractar el tema, tema d'avui, el monogràfic d'avui, eh, sobre socialisme utòpic dins de dins de la nova temporada d'On de Libre que vol dedicar-se al moviment obrer català. fem aquesta petita introducció i després llegim, llegim un article que reflexiona l'entorn de per què som antifeixistes i... doncs... Eh, bé, aquest article que va publicar l'any passat en una, en una revista a l'Esquerra Independentista explicant això, per què som faxistes i a nosaltres des del programa doncs ens agradaria explicar una mica també què n'opinem de la celebració de demà eh, Enguany, l'Esquerra Independentista del Barcelonès es manifestarà aquest 12 d'octubre sota el lema contra l'imperialisme i el feixisme. Així es vol marcar una vegada més aquesta data com una jornada contra les expressions espanyolistes més retrógades i reaccionàries que es poden resumir com a lluita antifeixista. El 12 d'octubre, que Franco va començar com una festa d'exaltació de la raça i commemoració del descobriment i massacre dels pobles amerindis, avui té la seva continuació en la celebració de l'Espanyolitat i les forces armades. Tots i totes hem de denunciar aquesta celebració com el que realment és, com una exaltació del, uh, del règim d'ocupació al nostre país, el sectarisme, l'intolerància, el xuvinisme imperialistes i el racisme. Tot això es concreta en el que justament anumerem com a brots feixistes. És a dir, brots feixistes uh, com, a, com a tendències, com a un incipient feixisme que afecta tota la vida política i social en el nostre país, a partir de celebracions com la del 12 d'octubre. Què són, sinó no, la mort d'en Carlos Palomino, eh, assassinat vilment per un, eh, per un eh, feixista d'extrema dreta a Madrid, o la eh, l'ajusticiament dels dissidents amb la corona, amb aquests eh, judicis, aquells que cremen fotos dels reis, o la frenètica condemna del dret de, suposadament, reconegut per l'estat democràtic espanyol de decisió ara ens damunt. Tot això ho enmarquem dins de celebracions com la del 12 d'octubre com la tendència última de l'estat espanyol que és bàsicament feixista. Per tot això el 12 d'octubre és l'intent de socialització dels valors feixistes de l'imperialisme espanyolista. Per a la reflexió i com a esperonament cap a la resistència i la llucta al carrer contra el feixisme, us fem lectura d'un dels continguts que l'esquerra independentista del barcelonès va publicar l'any passat en la revista Barcelona antifeixista. Per què? Els independentistes lluitem contra el feixisme com a part del nostre enfrontament amb el sistema capitalista i amb l'ocupació espanyola i francesa. Alhora, el sistema al qual ens enfrontem declara un cop i un altre els quatre vents el seu antifeixisme i fins i tot qualifica sovint les nostres accions com a feixistes. Això es pot entendre si entenem la diferència entre la realitat i l'aparença, entre el que el feixisme és i com el feixisme es mostra. El feixisme va aparèixer la primera meitat del segle XX com una forma de nacionalisme xovinista radical que servia d'una estètica revolucionària i suplantava els enemics del poble i n'inventava uns altres defecticis, causant-se de la decadència de la nació entesa així, sense contradiccions internes. Tot naturalment sense cap tipus d'impugnació de la propietat privada. El caràcter messiànic, completament contrari a tot pragmatisme de la seva propaganda, han potenciat la idea, molt útil a l'ordre europeu de postguerra, que el triomf passatger del feixisme havia estat el producte d'algun tipus de bogeria col·lectiva. Aquesta visió permet mostrar la Segona Guerra Mundial com un enfrontament entre les forces del mal, la irracionalitat i el populisme d'una banda i la democràcia i els drets de l'home de l'altre. És a dir, excloure qualsevol interpretació que entengui aquesta guerra com un capítol, el més cruent, de la llarga història de la lluita de classes i els enfrontaments entre les potències imperialistes. Des de llavors el discurs del poder entès el feixisme com un fet històric passat, que tindria com a màxim, manifestaci eh, com a màxim manifestacions actuals de tipus marginal o minoritàries, com a conseqüència sobretot del fenomen de la immigració. I d'aquesta manera, el capitalisme de rostre humà, el que serveix d'un sistema electoral basat en un sufragi universal universal, per, es desvincula d'una ideologia que és la seva criatura però els catalans hem vist de primera mà com aquest suposat fenomen d'histèria col·lectiva s'allargaçava durant 40 anys amb el suport de les anomenades democràcies europees. Els mateixos que podria haver-se haver mantingut Hitler al poder si s'hagués limitat a assassinar i empresonar comunistes i jueus, en accionant-se a Àustria i, ocupant, i ocupar els sudets. Però el tercer Reich, tolerat per Churchill i un grapat de demòcrates de tota la vida, lluny de ser només un instrument dissuatori, agressiu i repressiu contra la Unió Soviètica i el moviment comunista europeu, tenia interessos imperialistes propis i aquest va ser el límit de la tolerància. Les contradiccions in interimperialistes, per tant, les que van impedir que el feixisme es limités a exercir la funció que el capitalisme mundial n'esperava, la mateixa que n'espera avui, perquè el feixisme no és cap altra cosa que el mecanisme del que la burgesia serveix per a intimidar la dissidència, forçar el consens al voltant de legislacions d'excepció que corquin o inhabilitin les garanties jurídiques i les llibertats i confondre la ideologia popular amb enemics fict ficticis, els jueus i els comunistes per a Hitler, als quals Franco afegia els separatistes i els maçons. Els demòcrates dels nostres dies han reformurat l'enemic, compost ara per catalans, bascos, ocupes, radicals, violents, antisistema i migrants que identifiquen delinqüents. Creure que el feixisme consisteix en la ridícula parafernària nacionalsocialista o en l'apoteosi de l'oligofrènia que se celebra cada 12 d'octubre a Barcelona és no comprendre la dialèctica del poder capitalista i la funció que hi juga el feixisme en la forma que sigui. La paranoia securitària, el racisme, l'exaltació patriotera, la demagogia antiterrorista, etc. Encara que l'anomenada democràcia faci ja pudor d'opressió, no es pot oblidar que molts dels seus avantatges han estat lliurats pel capital amb desgana com a producte de la intensa lluita de classes desenvolupada durant el segle XX. Quan aquests avantatges són percebuts com una limitació per a la governabilitat, és a dir, l'acumulació de beneficis com més va i sense interferències, apareix la ideologia de la degeneració social, de la necessitat d'ordre, de l'extirpació del càncer que nega Espanya i les seves essències, el separatisme, els estrangers, l'islam. Aquesta ideologia és el feixisme. Els seus efectes són múltiples, des de l'assassinat i la intimidació dels dissidents, els immigrants o els desviats sexuals, fins l'estat d'excepció jurídic que implica la llei de partits. El feixisme és simplement l'adopció d'estratègies d'excepció per assegurar l'estabilitat de pilars del sistema. Espanya, la democràcia, els negocis, el lliure mercat i el patriarcat, la família. Aquesta funció es aparteix a parts iguals entre les forces de xoc de l'ultradreta, aquests sí reconeguts com a feixistes, el poder mediàtic, els cossos de seguretat de l'Estat, el poder judicial i els propis representants polítics. Davant el risc de desordre, la revolució o les simples conquestes socials i democràtiques pacífiques, el poder recórrer al feixisme com el catòlic recórrer a la prostitució. Fa lleig, però satisfà necessitats primàries. La exposició a l'acte feixista anual del 12 d'octubre no consisteix únicament al desig de marginar encara més una manifestació i un moviment polític ja prou marginal. Tampoc no pretén que els polítics que se'n serveixen la prohibeixin en un gest de ferisseïsme eh, que, d'altra banda, s'agrairia. Ni tan sols té molt a veure amb la voluntat d'evitar que tornin a sagnar ferides antigues, i no tan antigues. El feixisme és un enemic actual, és la policia que ens atonyina, el racisme que margina i agredeix, l'homofòbia i el masclisme, la retallada de llibertats i l'agradació dels drets socials. Però, sobretot, el feixisme és la ideologia que fomenta la tolerància popular davant d'aquests fets. Una ideologia de l'oligartia pel poble la radicalització fonamentalista de la ideologia del propi sistema. Per defensar la pàtria creen patriotès. Per defensar el patriarcat creen masclistes i homòfobs. Per defensar els seus negocis creen els matons que agradeixen i intimiden la dissidència. De vegades fins i tot els contracten, però en general l'objectiu és crear per la via del convenciment una societat de carcelers i xivatos. El poble com a força de seguretat contra el poble. Llençar la frustració i la por dels treballadors davant la pobresa i l'exclusió contra els que la combaten o simplement intenten esquivar-la per vies individuals. Ningú millor que nosaltres per percebre el sentit del feixisme, la divisió de la classe treballadora per motius ètnics, la por als delinqüents com a únics enemics de seguretat i el benestar dels treballadors, l'acceptació de la limitació de drets com a retrocés inevitable davant l'amenaça terrorista són murs tan als oposats al nostre projecte com l'exèrcit, la policia, l'avarícia patronal o la corrupció política i mediàtica. És per impedir projectes socials com el nostre que antifeixistes de tota vida mostren aquesta sorprenent tolerància davant la violència feixista i les seves manifestacions polítiques i fomenten subtilment el racisme i les demandes populars de major seguretat. És a dir, més policia per llançar-la contra nosaltres. T'ho ha de Miguel Hernández and de, Mi... de Miguel Hernández andaluzes de Jaén andaluz andaluzes de Jaén andalú de Jaén andalú de Jaén de Jaén <tose> C'est une chanson qui, qui elle, est, elle est basée sur une question fondamentale. Elle, elle, veut, elle veut que ceux qui ramassent les olives, ceux qui ont planté les arbres, ceux qui les soignent, ceux qui les travaillent, ils veulent montrer cette chanson que c'est à eux les oliviers. Alors il demande la question, à qui sont ces oliviers andaluces de Jaén Alors, les oliviers sont à ceux qui les travaillent. Andaluces de Jaé yunenerros altivos decidme el alma quien quien levantó los olivos andalouces de andaluces de, Jaén, andaluces de no los levanto la nada ni el dinero ni el señor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 Andaluces de Jaén Aceituneros altivos Decidme en el alma De quien de quien son Esos olivos Andaluces de Jaén Andaluces de Jaén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 I wish I was special You're so fucking special But I'm a crew Da hey. ja hem llegit el text del 12, sobre el 12 d'octubre que va escriure l'Esquerra Independentista l'any passat i, bueno, doncs convidem a tothom després si això ja, ja llegirem quines són les convocatòries eh, per demà i els jocs de partida de l'Amani i per on anirà el recorregut i per on anirà el recorregut ja us ho direm al final del programa i allà, doncs, com una mena d'agenda o recordatori de, de poder participar demà, doncs, en la manifestació en contra del 12 d'octubre. Però, bueno, si et sembla, ara ja comencem amb, el, amb els continguts del nostre programa, no?, que és sobre en en socialisme utòpic. Molt bé. Doncs, bueno, el que havíem pensat és que fer una breu introducció i després <coughs> parlar sobre les diferents escoles de socialisme utòpic, uh -huh. que n'hi ha en una... Sí, en realitat, les tres més importants no? que serien el sensimonisme, el fullerisme el, i l'ouenisme i, sí. bueno, i els cabatians que és una mica una sub... Però els cabatians, eh, bueno, sí, estan sí, ja ho, ja ho lligats en realitat sí. el, aquests són els tres grans pensadors sí. que se li diuen. de La importància dels no? cabatians, eh, més que com a escola és que és els que van tenir més implantació aquí a Catalunya mm -hmm. però bueno, no avancem a contejaments i parlem una mica del context històric. Bé, doncs, eh, no és tant el... Sí, és el context històric, però és més com una mena de contextualització, eh, diguem així, Teòrica. dels eh, fonaments socials, i històrics d'aquesta filosofia, una mica una, una, una composició de lloc, un marc referencial per explicar d'on prové el mot socialisme utòpic i a què es refereix. Uh, D'aquesta part m'encarrego jo, és el que us en parlaré ara i em basso sobretot en un llibre d'un de, dels pares del marxisme, uh, del materialisme històric, que és el Friedrich Engels, juntament amb el Marx. Doncs bé, el Friedrich Engels va escriure un, un llibre que es deia del socialisme utòpic, al socialisme científic, en el qual doncs, explica els orígens del materialisme històlic i, la seva, i com va sorgir d'una diferenciació del socialisme utòpic. Doncs, eh, simplement dic que les tesis que jo presentaré ara estan extretes d'aquest llibre, però, evidentment, recomano a tothom que ens estigui escoltant la lectura d'aquest llibre del Frederick Engels, del socialisme utòpic al socialisme científic. els orígens intel·lectuals del socialisme utòpic com a, de, com a corrent de pensament, provenen de la filosofia política francesa del segle XVIII. L'Engels fa una aproximació historicista al fenomen de l'aparició del socialisme utòpic, contextualitzant-lo a les societats eh, de classes capitalistes. És a dir, el, el socialisme utòpic és un fruit, és un producte de la societat de classes que tot just estava començant a albirar a principis del segle XVIII. I, diguem així, els majors eh, productors teòrics de, de la nova filosofia burgesa o lligada als principis burgesos i que després es traduiria en una pràctica política van ser els francesos i, sobretot, tot el segle de la il·lustració que va culminar amb el projecte polític d'estat de, liberal, que no deixa de ser aquest eh, l'objectiu últim de la Revolució Francesa de 1789. Així, per Engels, eh, s'ha d'incloure, eh, s'ha d'aclarir, perdó, en primer terme, l'empaltament d'aquestes idees, les idees del socialisme dit utòpic, amb les ja existents en la societat burgesa. És a dir, les idees del socialisme utòpic no sorgeixen del no-res, sinó que estan lligades i els seus referents i el seu vocabulari conceptual a eh, la seva semiòtica eh, conceptual està mediatitzada per, eh, diguem així, els principis de la il·lustració, que són els principis de la nova classe ascendent, que és, no deixa de ser, la burgesia i, com hem dit, sobretot aquells principis provinents de l'esclat de la Revolució Francesa de 1789 amb la defensa de les llibertats de l'home, bé, bueno, tot allò que queda recollit a la declaració dels drets de l'home. Així, el socialisme utòpic seria un moment del segle racionalista de l'il·lustració. Les primeres teoritzacions sobre societats ideals o utòpiques, eh, però, no, no només corresponen a aquestes formulades per al Sant Simón, a l'Owen i al... El... Fourier eh, entre primers moments del segle XIX i fins a les revolucions del 1848, que és el, el moment que, que més raça es fan dins d'Europa. Doncs les primeres teoritzacions sobre societats ideals o utòpiques ja les podem situar en el segle XVI i XVII amb pensadors moralistes cristians, pensadors moralistes cristians, com Tomàs Moro, amb la seva utòpia o Campanella, amb la Ciutat del Sol, o una cosa així és el, el nom. No? Doncs Tomàs Moro i Campanella, en el segle XVI i 17, respectivament, ja van pensar un tipus de societats, societats utòpiques. Aquest comunisme utòpic o igualitarisme social, eh, descrit per aquests dos autors, estava fortament impregnat de valors morals i ètics, que, com diu Engels, era una mena de comunisme ascètic, de tipus espartà, que prohibia tots els gaudis de la vida. Ara bé, amb l'aparició del pensament socialista premarxista a principis del XIX, eh, que és aquest socialisme utòpic, es pot començar a copsar una teorització independent dels plantejaments, una teorització independent dels plantejaments eh, purament burgesos en la seva lluita contra el feudalisme. És a dir, que al costat del moviment burgès per assolir una hegemonia social i el poder polític, és a dir, el poder de l'Estat en contra de, de l'hegemonia social o del bloc dominant que hi havia fins a aquell moment el bloc feudal dominant doncs al costat d'aquest eh, moviment burges per assolir el poder eh, comença a sorgir el pensament al costat seu comença a sorgir el pensament de la classe antagònica que la seva pròpia existència engendrava. És a dir, la pròpia existència de la burgesia engendrava i que no deixa de ser la classe treballadora, és a dir, el proletariat. Ara bé, en Simon, Fourier i Owen tenen per Engels tots tres en comú el no actuar com a representant dels interessos del proletariat. Això és així pels objectius, eh, és a dir, no actuaven com a representants del proletariat com a classe específica m'explico el fet que no actuessin com a representant dels interessos del proletariat en concret és pel fet que els objectius emancipatoris de les seves filosofies respectives el que pretenen és l'alliberament i emancipació no d'una classe determinada en el cas que seria el que ocuparia filosofies o praxis revolucionàries com l'anarquisme o el marxisme aquesta classe determinada és el proletariat Bé, bueno, en el cas de l'anarquisme també s'acosta molt aquest ideal humanitarista. No, eh, bé, doncs eh, no hi ha una, un alliberament i una emancipació d'una classe determinada, eh? això és la crítica que li fa l'Engels, sinó de tota la humanitat. És a dir, eh, aquests eh, tres filòsofs plantejen les seves teories per alliberar tota la humanitat en bloc. Així, el seu missatge pot ser tillat per Engels d'interclassista i entorpidor, de la pressa de consciència revolucionària del proletariat. L'explicació de, de per què aquests pensadors utòpics, eh, diguem així, busquen una solució, una via de sortida als mals del capitalisme des d'un punt de vista interclassista, global, humanista, universal... Uh, és degut al fet que encara, com hem dit, estan impregnats del pensament burgès, no deixen de sorgir de la pròpia burgesia uh, o fins i tot, com en Sant Simón uh, de l'antiga classe feudal eh, ja es deia d'una altra manera però és el duc de Sant Simón és perquè estan uh, impregnats dels pensaments universalistes de l'il·lustració amb el triomf absolut de la raó humana, sense que aquesta raó humana correspongui a cap classe social concreta, sinó com a patrimoni universal i comú, de totes aquestes xurrades idealistes que encara continuen funcionant i que reflexen en pel·lícules rotllo àgora o xurrades iguals. No? Bé, doncs eh, aquest intel·lectual eh, humanitarista que pensa per tots nosaltres, tots junts, i germans, units en la raó absoluta, pura i sublima, doncs l'únic que estaven fent era sublimant qualsevol condicionant social i de classe. Eh, bé, és com un, com un déu humanista, no? Com això que dèiem, tot el tema d'àgora i tot això, eh, vindria a sí, en un, en una entitat un déu, superior, no? En comptes d'un déu eh, és l'home. L'home, però en abstracte, l'home i la raó de l'home. No? Bé, a substituir a déu. Sí, sí. Aquest és el, el condicionant últim de, de I Per de... això l'època clàssica és fantàstica. Eh, L'ideal últim és l'home, la raó, el pensament universal. Trobar la raó, trobar la raó serà el moment en qual s'emanciparà tota la humanitat adjunta. De sobta tots ens il·luminarem davant de la cultura i el saber. És que dèiem, que és important en cada època com s'interpreta la història, no?, a través de la cultura més popular, que són les pel·lícules. Uh -huh. Ara fan pel·lícules com Àgora, no?, o com, com eh, Los 300, tot això, interpretar la història per voler donar uns continguts molt concrets, no?, per a, o sigui, ensenyar la història per explicar el moment present i una mica amb unes finalitats polítiques molt concretes. Exacte, en definitiva, jo crec que... Eh, si no, mirem els anys sí. 70 les pel·lícules que feien uh -huh. també era l'història, i pots parlar d'un mateix període històric, extraient mol molts tipus de conclusions, no?, i fent que t'identifiquis amb una sèrie de personatges. En al fons, el, el, la crítica que se li feia l'Engels, però evidentment tot, eh, tot marxista se li, li fa aquesta crítica als socialistes utòpics, és que al·udien el fet que tota cultura tot coneixement, tota posició intel·lectual té una, un origen i un interès de classe últim. No, no està desgigada dels interessos, no? és allò de a qui beneficia en fons, eh? és la, la gran pregunta que, que un s'ha de fer a l'hora d'abordar qualsevol expressió cultural. Les expressions culturals no són innocues, no, no són neutres, no tenen són una càrrega... Cultura una càrrega per de cultura de en si mateixa, com ens volen fer veure, no? L'artista la cultura cultura, independent... És absurd, és absurd i, i no respon a la realitat. Val? Bé, doncs, ell eh, seguia en aquest raonament de la il·lustració, segons el qual la felicitat a la Terra arribaria... Quan la veritable raó, i la raó majúscula, i la veritable justícia, la justícia també en majúscula, regnessin a la terra. Els socialistes utòpics aduïen que si encara aquesta felicitat i aquesta justícia a la terra no havien arribat, era perquè mancava el coneixement d'aquesta, d'aquesta veritat, de la veritat raonada, revelada. Què faltava? Faltava l'home genial que fités aquesta veritat i aquesta justícia i les revelés al món. I qui era que toma El propi Sant Simón, el propi Furiet i el propi Eugent. Dèiem, doncs, aquest home eh, genial que tenia que revelar la bona nova eh, basada en la raó eh, i, per tant, eh, infal·ible, eren ells mateixos i les seves teories racionalistes il·lustrades. Això, segons Engels, no era més que l'idealització absoluta de la raó. Una substitució de Déu. Eh? On abans hi havia Déu, doncs ara s'hi situa el fetichisme de la raó. Seguien l'estela també dels intents de la revolució francesa dirigir un estat i una societat civil racionalment constituïdes i regides. L'impossibilitat de complir aquest somni racionalista ja havia trastocat els plans dels homes de la pròpia revolució francesa, aquells que havien intentat dur a terme el projecte racionalista fins al nivell de la societat civil i de l'estat. I el mateix, aquest trastucament dels seus plans perfectes, els hi passaria als socialistes utòpics. La raó d'aquest trastocament era que qualsevol intent d'harmonització idealista de la societat basada en la raó i a la justícia així, en abstracte, no podia evitar o no tenia en compte l'antagonisme social entre rics i pobres, burgesos i proletaris, condicionant aquest que només podia ser superat amb la instauració d'unes noves relacions de propietat Producción y cambio. Per ordre de l'alt Al es fa que ho Na perà ferotge. To pans escaparà. Es prega les, senyors, es forts aliments i no hoté de casa. Fins que et torn el bon temps, tot el que tinga cotxe, que fot al camp corrents i' vaijar a la platja, a la torre o als hotels l'alt cal fent ús dels seus poders del' Peraferotge queixar sense dents el que això no compleix que no és queixer després si sí, per culpar la fera es rep algun torment jo que no tinc ni casa ni cotxe ni un carret que vaig trobar aquell tia la fera en el carret tremola'm t'hi mig mort ai Déu rebeu la fera i em veurem tan fotut em va dir molt Bonera chicot per què tremoles? Si no t'em menjaré i doncs per t'escapes del lloc contens marcats? Vull parlar en i dir-li que el din fam petita, jo necessite espai. Els guàrdies que la veuen la volen atacar. La fera és defensa, no la deixem parlar. Com som molts i ella sola, no pot qui me l'estoven. Que emprenyets per la feina, a la gàbia me la tornen. Per ordre de l'alcalde es fa saber tothom que la fera feroig. Ja no ens treurà la son. And thanks to the strength, there's nothing new. Everything is normal and nice, and the people rest in peace. Don't you know, we're talking about a revolution sounds... Bé, a principis del 19 el mode de producció capitalista eh, encara és incipient, és a dir eh, evidentment eh, la globalització les eh, grans fàbriques processos d'automatització eh, sous milauristes o menys de milauristes et et és, és a dir, el capitalisme Real, eh, realment implantat encara no, no s'hi havia donat eh, hi havia un, un procés de pugna, una transició en el qual els elements eh, vells encara no semblaven del tot superats i els elements nous no semblaven del tot assentats, és a dir, podies trobar-te una fàbrica i al costat eh, els eh, camperols encara adscrits a la terra i amb relacions de producció feudals. Aquesta és diguem així, el moment incipient de gestació del capital, d'aquestes noves formes socials, noves relacions socials, aquest és el context en el qual apareix el pensament del socialisme utòpic. Les condicions de vida i de producció que pateixen els proletaris, per tant, estan tot just apuntades o tot just comencen a desbatjar se Aquest estat elemental del proletariat és el que feia que el descobriment de les seves primeres necessitats li vingués de fora. És a dir, no fos una teorització que prodongués de la pròpia classe treballadora, sinó que els vingués donat des de fora, i per representants d'una altra classe social, eh? que no deixa de ser això, el Saint-Simon, el Fourier i Lohen, no deixen de ser representants de la classe burgesa i no provenents de la pròpia classe treballadora. Així és com els fundadors del socialisme modern, el socialisme utòpic, escriuen les seves obres formulant uns principis extrens en part de la raó pura és a dir, d'aquella raó que prové d'una situació social benestant, abocada a l'oci i basada en el treball d'un altre per tal de cobrir els esplais en blanc que encara deixava una situació social, el naixement del capitalisme encara en gestació és a dir, com el capitalisme amb eh, les seves dinàmiques socials ben establertes encara no estava totalment eh, en funcionament, en, en, en el ple rendiment, com si diguéssim doncs eh, aquelles coses que encara quedaven per definir doncs ells amb la seva imaginació apuntaven les maneres no? és com aquestes pel·lícules futuristes que diuen que el futur serà de, de tal manera no? al futur hi haurà màquines i persones i tal bé, eh, això són teoritzacions, són fantasies i això és el, un dels trets característics del socialisme utòpic eh, com no sabien el que anava a passar com no es basaven en un anàlisi real de les tendències del capitalisme doncs el que anava a passar s'ho inventaven directe. Aquest caràcter forani exterior eh, a la pròpia classe treballadora serà un dels trets característics principals del socialisme utòpic Per tant, la propaganda els models experimentals que havien de servir d'exemple etc, marcaran tot el procés de vida i de desenvolupament d'aquestes teories. L'altra característica és el fet que quan més és acurada és la descripció de la futura societat que ells plantejaven, més elements fantasiosos li són afegits. Això es produïa eh, en l'aprofundiment de l'utopia és a dir, quan més aprofundien en, en la futura utopia i la descripció d'aquesta utopia, més s'allunyaven del descobriment concret de les lleis socials del canvi que tenen una base material en últim terme, tal i com Marx sí va descobrir. En definitiva, podem resumir en dues les grans objeccions del socialisme utòpic com a possible teoria revolucionària. La primera és no haver transcendit dels seus conceptes humanitaristes i universals d'arrell il·lustrada, reconeixent l'aparició d'una nova classe social al proletariat, aquesta sí cridada a complir la missió històrica d'iniciar la transició al socialisme i l'expropiació del capitalisme o la superació del capitalisme. És a dir, no era la humanitat tota unida, sota els principis de la raó, la que tenia que començar, diguem-ne així, a superar el capitalisme, sinó que només existeix una classe objectivament interessada en la superació del capitalisme, que és el proletariat, que és la classe treballadora. La segona objecció fonamental als socialistes utòpics és no reconèixer la lluita de classes com l'acció cabdal en les transformacions socials. Els problemes teòrics del socialisme utòpic contemplaven una transformació de la societat, que volia dir la humanitat, en bloc, sense una transició violenta. És a dir... L'impuls per a aquesta transformació vindria donat per l'adopció conscient i reveladora de qualsevol de les seves teories, eh? de... ja sigui el furiarisme, ja sigui el sensimonisme o l'humanisme. Si tu segueixes allò que t'he dit, aconseguiràs la societat que t'he descrit, eh? i a més sense cap mena de sotregada social. Eh, això era tan utòpic, tan reaccionari, tan eh, inconscient que no tenia en compte que històricament cap classe dominant ha cedit el poder d'una forma violenta... Eh, perdó, no ha cedit el poder d'una forma pacífica i conscients, i si ha dit escolta, els teus arguments eh, són els eh, que tenen la raó, i vaja, jo deixo de... de eh, deixo eh, te... de gaudir dels meus privilegis i, evidentment, compartim com a bons germans. Pues Això una és una estupidesa lo, lo com una classe. que passa agora. Eh, eh, mica, sí. eh sisplau, no us brailleu i, la, i els posseïdors dels mitjans de producció diuen saps què? Tens raó bueno, això, és, eh, eh, això és les polítiques també reformistes eh, de la socialdemocràcia més clàssica que no deixa de ser de gestió del capital que creuen que a partir de, de la força dels seus raonaments doncs, aconseguiran eh, que la classe dominant doncs, eh, cedeixin els seus privilegis un marxista conseqüent és a dir, un revolucionari conseqüent eh, té molt clar la classe dominant no cedeix als seus privilegis sense que no se li obligui allò. I que, evidentment, la lluita de classes té una expressió violenta en últim terme. Bé, però ara estem parlant de socialisme de socialisme utòpic. <fixi> Així doncs, els socialistes utòpics no contemplaven, com s'hi va fer el marxisme, la necessitat de desenvolupar una teoria revolucionària que impulsés l'acció política del proletariat com a, com a acció conduent a la presa del poder i l'establiment d'un estat socialista. Aquesta banca d'objectius polítics últims... Els elements idealistes i emancipatoris humanistes i universalistes, les seves concepcions anti-autoritàries, anti i d'establiment de comunitats autoavestides, han fet, però, que el socialisme utòpic tingui encara, encara avui dia, encara que s'hagi mentida, un cert ressò en eh, certes concepcions de l'anarquisme o, almenys, que sigui vist amb més bons ulls per aquests, per l'enomenat moviment llibertari. Així sí, evidentment per eh, tota l'altra banda de l'esquerra que té clar la qüestió del poder i la pressa violenta del poder, etc etc i la necessitat d'una transició més o menys llarga, no ixgir pels marxistes, evidentment que a partir d'Engels i d'mar els hi posen el mot tutòpic per segons ells no haver pogut saber explicar eh, l'origen dels mals de la societat capitalista. Segons el marxisme, els socialistes utòpics eh, repudiaven de pla i en un to moralista els mals que produïa el sistema d'explotació capitalista, però sense desvetllar les reals connexions històriques d'aquest mode de producció, és a dir, l'origen històric d'aquest mode de producció, i, per tant, el seu caràcter determinat i superable. O sigui, que no eren científics... Bé, aquesta és la conclusió final, però eh, la primera cosa que assenyalaven com a deficiència teòrica, com a teòrica en quant a teoria revolucionària, era el fet de que no situaven l'origen del capitalisme històricament. És a dir, si tu situes històricament el capitalisme amb un origen, també li pots situar un final. Uh -huh. El mateix que el mode de producció feudal. El feudalisme té un origen amb la caiguda de l'imperi romà i un final el 1789 la revolució francesa I això ningú a grans, trets, a grans trets vale? el capitalisme també és un mode de producció històric vale? els socialistes utòpics feien com ha fet molta altra gent després i és um, parlar no de sistemes socials i històrics sinó d'humanitat uh -huh. i amb el feixisme s'ha fet igual és que de fet, el els, socialistes, fet els primers socialistes utòpics no van trencar amb el cristianisme el van reformular. Nova carta. Bueno, això ja, ja, ja ho explicaré més endavant. Val. Eh, però vinc a referir que, que en comptes d'identificar-ho com un sistema social històric, ho identificaven com eh, un mal humà. Un mal humà. Una desviació de la humanitat de la raó. Val? I això és una crítica que se li fa de dir que no esteu senyalar el caràcter determinat, finit, és a dir, insuperable, del capitalisme pel socialisme. El socialisme utòpic, per tant, no feia més que conduir cap a la frustració i la perplexitat. Fustració i perplexitat perquè no donava eines d'anàlisi reals, concretes, a la gent que realment patia el, el capitalisme. Va ser en Marx amb el descobriment de la plusvalia eh, que va assenyalar el fonament últim del mode de producció capitalista. Així, la misèria i l'explotació del proletariat tenien l'origen en aquesta apropiació del treball alien no retribuïda l'explotació de l'obrer com a força de treball desposseïda de tot mitjà de sostén, el fet que el capitalista tregui més profit de l'obrer del que a aquest li costa i l'acumulació de capital en mans de la burgesia, que això se'n deriva. Són, entre d'altres, aquests els grans descobriments de Marx que van elevar el socialisme a la categoria de científic per oposició a l'utòpic. I bé, després d'aquesta de, eh, introducció tan interessant i profunda sobre el tema, que és molt més complexa del que sembla, no?, perquè inclús molta gent actualment s'identifica amb el socialisme utòpic com si fos alguna d'ara, no?, o alguna d... Parlàvem, no? so sobre si incloure l'udisme d'intrasocialisme utòpic o no. Realment no està d'intrasocialisme utòpic, no té res a veure. No? I molta... Hi ha anarquistes, per exemple, que es consideren hereus directes del ludisme i, i es defineixen com socialistes utòpics i pues, hem vist i veurem que tot això és molt més ampli. No? Bueno, ampli i diferenciat, és a dir, sí. no té res a veure l'anarquisme... Quan evidentment anem al següent programa, parlem ja o arribem a la primera internacional, ja veurem que l'anarquisme i el marxisme, és a dir, eh, tenen uns altres orígens i unes altres finalitats i que cap dels dos ja reclamen del socialisme utòpic, és a dir, serí interessant veure en quin moment el moviment llibertari no, ha recuperat el, el tema de social... de utòpic. Bueno. Eh, donc eh, recapitulant igual reiterativa algunes coses que has dit tu eh, però bueno acabar de subratllar això que el socialisme utòpic és la primera etapa de, de història, del socialisme és precursor del socialisme que va aparèixer entre les guerres napole napoleòniques i la revolució de 1848 i que hi ha tres principals corrents hi ha tres principals corrents Eh, i bé, deiem això que hi ha tres principals corrents dintre de, del socialisme utòpic eh, que es diferencien, són tres autors eh, un és Claude Henry de Roubois més conegut com Comte de Sant simon l'altre és François Charles Fourier eh, i Robert Owen eh, el sociali socialisme utòpic la paraula utòpic Eh, es refereix a una paraula que es diu molt això és utòpic, és utòpic tot això no? pues en aquest cas es refereix a l'actitud d'imaginar la possibilitat d'una transformació social total que suposés l'eliminació de l'individualisme la competència i el predominus de la propietat privada Eh, sense el reconeixement d'una lluita de classes i del, seu, i del paper revolucionari del proletariat a l'hora de transformar aquesta, de realitzar aquesta transformació. Eh, és una mica... Jo penso que també els hippies veuen molt d'això, no? per entendre-ho plenament. Uh -huh. És com els hippies, no? Unes so comunes, una societat eh, una en paral·lela i tal, i abans que amb, amb el teu exemple, doncs, amb el simple fet de llegir un llibre o de sentir una proclama o de veure la comuna i tal, tu ja et fa, ja es transforma la societat, no? És com a Sant uh -huh. com la gripe A. Eh, <ríe> I, a veure, coincidències entre les tres teories tenen moltes coses semblants. Les coincidències entre les tres teories serien que les tres tenen l'ambició de construir una nova ciència de la natura humana, que les tres es centren en l'esfera moral i ideològica com a determinant de tots els altres aspectes de la conducta humana i que les tres també ambicionen a convertir aquesta esfera en objectiu d'una ciència exacta que es resoldria el problema de l'harmonia social. I bé, eh, començant una mica pel sensimonisme, eh, a més això és cronològic, eh? el primer que va sortir va ser el sensimonisme. Eh, el sensimonisme reacciona contra la teoria de la il·lustració sobre la natura humana, a que consideren responsables del fracàs de la Revolució Francesa. O sigui, eh, la Revolució Francesa doncs, tot admita al bon salvatge, a l'home és bo per, per la naturalesa, els sants no estan d'acord i pensen que això és una de les causes del fracàs, bueno, no fracàs, perquè no va ser un fracàs, el fracàs en el sentit de que realment no es va ar arribar a fer una revolució després de la Revolució Francesa, no? Es va o sigui, va ser un canvi però no, no tan profund com s'esperava corretgesme, si m'equivoco. No, és... A què es refereixen els sensimoniats quan diuen fracàs? Crec que suposo que els sensimoniats es refereixen dins d'aquesta concepció humanitarista i eh, que situa els desvetllaments d'aquestes de, teories al el centre, els el situa l'home, que la Revolució Francesa no va aparèixer el nou home il·lustrat. Clar, no, no es va arribar una a una revolució dir... total, una harmonia total. Ells volien eh, la idea pura de la il·lustració doncs que es concretés en nous homes guiats únicament pels principis eh, racionalistes de la il·lustració. No? És com... Uh, per fer un paral·lelisme és com quan en, uh, es va intentar la construcció del socialisme a la Unió Soviètica doncs es volia el nou home socialista no? un nou home doncs, que ja no tingués el, les tares i, i les desviacions de l'home sota el capitalisme doncs els sensimonians suposo que aquí es refereixen a el mateix eh? el nou home il·lustrat Uh -huh. i bé, els sentimonians van tenir sobretot molt impacte a França eh, les seves idees van ser assumides pels estudiants de París que van fer un grup i van publicar la Doctrina de Sant Simón una obra capdalt per la difusió d'aquestes idees a l'Europa de l'època entre els intel·lectuals de, de l'època l'Europa il·lustrada clar. i van estar sí, sí, sí. en l'època en un principi va ser així Eh, el 1829, el grup d'intellectuals es va dispersar. Eh, el principal grup sensimonià, eh, que va existir sota la direcció d'Enfantin, eh, va fundar una església i una comunitat, i una comunitat a Meitmonan, a França també, que va durar molt poc. No sé si va durar mig any, una cosa així. Eh, més tard, alguns membres d'aquesta comuni comunitat, com Philippe Buixet, o Pierre Leroux, introdueixen noves formes de sensimulisme en circuits obrers. Eh, van ser els primers intents explícits de, vin de vincular la doctrina, ara anomenada socialisme, les aspiracions específiques del proletariat. O sigui, que va començar com un moviment eh, molt burgès, intel·lectual, universitari, però, clar, pensem les universitats de l'època, no?, i eh... també en elitistes i classistes. Sí. Tant. I va començar com a algú molt intel·lectual i elitista i després, després del fracàs d'aquesta comunitat amb església, perquè és el que he comentat abans, que ayer quedava una mica, què estàs dient, no? Eh, realment, totes tenen en cúmul també les tres teories que totes feien una reformulació del cristianisme. I en totes les comunitats havia església. Ahà. Uh -huh. mm. I, I, abans, això, quan va fracassar, doncs, Félix Boucher i Pierre Leroux, no sé com es pronuncia exactament, Leroux, eh, doncs van apropar-ho apropar als moviments obrers. O sigui, no va sortir els mateixos obrers, o van una mica adaptar. Sí, és el que hem dit abans, ho portaven des de fora, uh -huh. i clar, si volia ser una teoria que impugnava els mals del capitalisme en raons humanitaristes, doncs al final no ho portarien els propis burgesos, no? Que seria una mica contradictori, no sé si ha sentit. Uh -huh. Doncs havien d'anar als obrers, tot i que tots aquests sensimonians i tals no ho identificaven explícitament com els obrers, mm -hmm. sinó com els pobres desvalcuts eh, aquells pobres que tenien que portar-los i la bona nova Quan va fracassar amb ells van intentar veure si funcionava l'experiment amb, amb altres no? mm. però realment eh, va derivar eh, amb el furiarisme Perdó, que no, sí? Això últimament no t'he entès. Vols dir que del sensimonisme, del sí, o sigui sensimonisme, del furiarisme? O sigui, un, van voler adaptar-ho als obrers uh -huh. i no, no va continuar, sinó que es va derivar en el furiarisme Val. una mica. Vols dir el sensimonisme sí que comença amb aquest eh, grup d'intel·lectuals lligats a la universitat? A, a, a, i quan sí, volen portar... quan, més o menys apareix el furiarisme quan es dispersa aquest grup d'intel·lectuals. i Llavors queden alguns residus, de poca gent... I, però acaba derivant, la nova corrent es menja els simonistes que Bé, queden. Els furieristes ja empaltats amb l'amorés, sí, no? Sí, sí. Eh, a veure, i furier, el furierisme, eh, el seu model de reforma social es basa en unes comunes anomenades falensteris, mm que són unes societats tancades d'unes 1.600 persones que assumeixen totes les funcions socials. Eh, I una de les característiques d'aquests palancs és que hi ha rotació de funcions per evitar l'especialització, es respecta el dret de l'herència i la propietat privada, o sigui dintre d'aquestes comunitats segueix havent rics i pobres, eh, es veu com algú normal. Uh -huh. Eh, i bueno, es funda la comunitat la Reunion, el 1855 a Texas eh, i mai arriben 1.600 persones, eh, són un màxim de 400 colons que es diuen eh, i l'experiència fracassa i acaba absorbida per Dallas. Dallas? Sí No, dir del, del furiarisme que bueno, realment és l'idealisme de la raó portat als, al màxim fins a l'absurd que el senyor Furié era que tenia o preconitzava unes pràctiques sexuals com a mínim bastant dubtoses o repugnants directament, eh, també eh, creia que dins de les comunitats aquestes sorgiria un nou tipus de consciència que permetria a la gent comunicar-se telequinèsicament i, i es veu que ell li intentava parlar als peixos també. Bueno, era una cosa... Tot plegat va estar curiós. Un personatge eh? bastant extravagant. Sí, bastant extravagant. I sí. les seves comunes, ja et dic, no, no van triomfar gaire. Eh, bé, bueno, una, de, una derivació que va tenir d'aquesta corrent, que és de, la que, de les que van tenir més eh, repercussió aquí a Catalunya, va ser els cabatians, eh, que és un moviment format per Etienne Cabet, que, bé, bueno, Tienkabet més que res era un escritor eh, la seva obra més important és Viatge a Icària el 1842 és un home que bueno, va, no va començar sent molt progressista eh? va passar per moltes corrents fins que al final doncs, es va, va fer la seva pròpia teoria amb, amb aquest viatge a Icària, que Però era és... més furierista més guanista més... eh, era més furiarista era furiarista sí. i eh aquest viatge era un viatge a una societat ideal, no? per això s'emmarca també amb tots els socialistes utòpics eh, llavors eh, Tien Cabet defensa eliminar els diners i de propietat privada, es va una mica més enllà eh, i més o menys com els furiadistes però defensa, eh, eliminant els diners i la propietat privada eh, la història de dels Cabatians també és amb totes aquestes comunitats eh, es va muntar una comunitat a Iowa el 1852 en la que van anar catalans eh? a ah, Iowa sí. uh, anomenada Corning el 1860 i va haver aquesta va durar bastant hi eh? va haver una excisió entre tradicionalistes i progressistes enfrontats pel dret al vot de les dones eh, clar, és que a veure, eren unes comunitats Foli. molt més lliures i Però és que era l'època no, no esperis gaire eh de... no era el que nosaltres ens imaginem d'una comuna assembleària i tot, tot això no, vull dir, les dones en principi no podien votar, eh, llavors es va escindir i finalment els progressistes van marxar i van muntar una altra comuna a 5 quilòmetres eh, a no? no, eh, oficialment es va dissoldre el 1878 aquesta comuna, o sigui va durar 18 anys, però algunes famílies van seguir vivint segons els principis que Eh, fins 1898, i aquest és un dels experiments, el que Mil, més... 1.900? 1.898. Ah, no està mal. Sí, no està mal, va començar al 52, va, va acabar el 98. Uh -huh. Era com el furiarisme, però una mica més humanista, adaptat així, eh? més, deixava més espai a, a al l'Ibre Albedrío i tot això. Després ho explicarem una mica la vida de, de tres cavatians il·lustres, Dir també que a Barcelona, encara que, que us sembli sorprenent, hi també una comuna cabatiana, Sant Martí de Provençals. Eh, Sant Martí de Provençals ha, ha desaparegut amb la com es deia, l'agrupació, quan tots els petits municipis van entrar a formar part de, de Barcelona. Que... Amb l'enrocament de les muralles, que comença a créixer Barcelona i mm. engoleix tots aquests municipis que en el, en el seu moment no eren independents o no formaven part de la gran àrea mm. metropolitana que és avui Barcelona. Però bueno, ha quedat el nom perquè Sant Martí de Provençals mm. estava a l'actual barri, barri districte de Sant Martí, parla a Poblenou, i bueno, encara tenim, conservem aquí Barcelona Avinguda Icària uh -huh. eh, perquè bueno, els cabatians també a vegades es diuen nicarians i com Sardà eh, era Cabat... gran seguidor dels sí, cabatians exacte. aquí a Barcelona i a Catalunya és el senyor Ull de Fons Sardà sí, sí. que... i va, per això va projectar Avinguda Icària encara que no està l'avinguda Icària en aquesta zona em sembla no està on estava la comuna a l'època del franquisme van canviar el nom, després ara encara tenim aquí Avinguda Icària, o sigui que... Bueno, és que el famós Pla Cerdà està fet sota els pressupòsits dels cabatians i vol aconseguir una, una, una urbanis, urbanisme, un adequat urbanisme que promogui la salubritat, l'il·luminació, espais amplis, una millor convivència i tot això doncs, que es redondeixi en la pau social i l'harmonia entre les persones. Bé, aquest és el, el fons últim, el rerefons últim de mm -hmm. l'urbanisme del Cerdà, que és d'Arrel, d'inspiració cabatiana. Mm -hmm. I, bé, per últim, el... el senyor Owen. Owen, senyor mm -hmm. Owen, Owenians, eh, és una mica diferent, no?, de la resta. Eh... Owen pensava que, bueno, no, no trencava amb la il·lustració, o sigui, estava d'acord amb els principis de la il·lustració, que l'home era bo per naturalesa. És que tots, en definitiva, estaven amb el tema de la il·lustració encara. Eh? Sí, bueno, molt influenciats, però els eh, censimonians i, i els furieristes, eh, furieristes, diu així? Sí, eh, Estaven compte, la criticaven, no? Owen estava totalment d'acord. Era la diferència que hi havia. Llouem eh, pensava que el caràcter de l'home estava format per circumstàncies externes, que uh -huh. això és una uh -huh. que ha seguit en el socialisme científic. Sí. Eh, el que deia ell era que només a través de la formació integral física i moral dels homes eh, es podria fer que actuessin racionalment. Llavors ell eh, buscava bus eh, canviar les circumstàncies externes per canviar aquesta essència a l'home, no? Uh -huh. eh, I llavors és molt curiós perquè Owen era un, un empresari que tenia una fàbrica i abans va voler provar, en comptes de crear un financeri a una comuna, el va voler provar en la seva pròpia fàbrica, no?, aquest model de gestió. Cooperativisme. Sí, és un dels precursors del cooperativisme. Eh, bueno, Owen es va fer famós per això per gestionar de manera cooperativista les fàbriques tèxtils de New Lanark, Anglaterra eh, i la seva idea era posar remei a l'atur de, de la postguerra mitjançant la construcció de comunitats basades en els seus principis eh, marxa a Amèrica creà crear la, la comunitat New Harmony Nova Harmonia Eh, i les seves idees són assumides pels radicals de la classe obrera interessats en els mètodes de producció cooperativa. Eh, a principis de 1830 s'estableixen varis centenars de cooperatives i s'intenten establir xarxes d'intercanvi de productors. I es crea la Grand National Consolidated Trade Union per intercanviar entre aquestes cooperatives. Però finalment fracassa eh, aquest, aquest sistema de cooperatives. O sigui, va tenir una importància al moviment obrer perquè el moviment obrer li va interessar la seva manera de gestionar uh -huh. les fàbriques. Tot el més de, de, de, de seu, perquè també el reformarà el cristianisme i tal, tot això s'ho passarà una mica pel forro, com si hi haguéssim. No? El que, que va ser més innovador va ser eh, en la manera dels de, modes de producció. Encara que no idealitzem tant el senyor Owen perquè... Eh, per exemple, un exemple repartia accions a la seva empresa als seus treballadors, però només el 49,9% i ell seguia tenint la majoria. La majoria i a més s'ha demostrat que abans d'un any a tots els seus treballadors havien venut les accions per poder sobreviure. Uh -huh. O sigui que... A veure, l'element de gestió val dir, aquest element de gestió cooperativa, és un element progressista i com a tal va entrar dins dels programes de la socialdemocràcia revolucionària no? és a dir, el socialisme marxista va adoptar aquesta gestió cooperativista uh -huh. però clar, li va mancar l'objectiu últim, que tu no pots fer un sistema cooperatiu eh, suposadament autònom si tens un estat capitalista que continua diguem així salvaguardant els grans interessos del capital. És a el dir. Que, jo el que també Tenia, volia comentar que també he trobat aquesta informació o sigui que aquesta doctrina és fàcilment assimilable per la burgesia ja que es basa en un idealisme poc definit i a més la idea de la reforma social és assolible amb independència, lluita política i la presa del poder o sigui tu pots agafar com ara, passa, com ara passa el capitalisme i cooperatives bueno, està reconegut a la Constitució espanyola el sí, fet que l'Estat sí. promourà el cooperativisme ah, sí, sí. i l'acustament dels mitjans de producció als treballadors. Uh -huh. Però, bueno, promoure, eh, eh, fomentar, eh, tot això es queda mig camí si tu no prens el poder. El cooperativisme, com a tal, és un principi progressista i de, de progrés, però si tu el planteges únicament com obrir un espai, una illa, com són totes aquestes comunes i totes aquestes idees... Eh, Bé, bueno, no vull entrar a la crítica. Si tu veuràs només un espai de dissidència però no planteges l'alternativa en un sentit global, i aquest sentit global només es pot fer a partir de la determinació de la pressa del poder, el teu projecte serà fracassat. Tard o serà fracassat. Uh -huh. és, el, és la gran gestió històrica que en podem treure de l'hoganisme, no? i doncs, com va fracassar en aquest sentit, suposo que el moviment obrer va perdre una mica l'interès amb tot això es va assumir molt pel sistema i abans els urbanistes van anar, es van centrar en la creació de les seves comunes la New Harmony a Estats Units i New l'Anark a Escòcia Bé, jo crec que en realitat l'humanisme el, el, el cooperativisme, el següent pas en un sentit obrer és l'autogestió mm. és a dir, portant un sentit ple la gestió dels treballadors, de la fàbrica, no amb aquest 49,9%, portar-lo en un sentit ple és l'autogestió, que aquí al 36 es va dur a terme. Revolucionàriament aplicada, eh?, per la CNT. També uh -huh. les coses s'han de dir, l'autogestió. Uh -huh. I eren aquestes federacions de, de fàbriques autogestionades que, en al fons, eren un cooperativisme integralment obrer, no? Jo crec que és, és, aquest és el motiu. Sí, el cooperativisme ha sigut molt, inter molt interessant, però sempre com ho entenguis, no? Perquè tu pots eh, treballar amb, amb cooperatives actualment que és com una empresa amb el seu gerent i tot això. Clar, el, el no és... sentit social últim que tu li donis ve marcat per la, per la qüestió de l'Estat. És així. Si tu, d'alguna forma, l'Estat és el procedidor social en sentit de, en nom de tota la societat dels mitjans de producció, i després la gestió d'aquests mitjans de producció públics estatals els deixes en forma cooperativa, estàs assegurant que tota la societat accepti com a principi rector la cooperativa. Ara, si tu al costat de la cooperativa tens una multinacional, que és duenya, que és AMO, de mitjans de producció que et doblen o el tripliquen la teva capacitat com a cooperativa, evidentment, tu a tard a d'hora s'has És com aquestes cooperatives que encara funcionen ara. Que quasi funcionen amb pèrdues o s'han transformat directament en capitalistes, el que tu dius. Uh -huh. En un món capitalista, que tu vulguis ser únicament socialista el, a partir de l'esforç individual teu, individual, col·lectiu i el teu exemple, tard o està cridat. I tu pots ser explotat per una cooperativa. També pots ser explotat. <ríe> la qüestió última és l'expropiació sí. dels mitjans de producció o sigui, si i posar-los a servei públic. Si la cooperativa la es queda a la teva plusvàlua d'aquest servei si és una cooperativa exacte. o una no cooperativa, no? Amb uns mitjans de producció públics, és a dir, estatalitzats, això, aquesta plusvalor ja no es dona aquesta mm -hmm. és es la solució última Qui em conegui una altra que truqui i, i la comentem i Qui cregui que pot funcionar d'una altra manera ja sabeu que tenim el telèfon 93 317 7366 i que esteu a Onda Libre I bé, després de parlar una mica de les tres tipus de corrents que hi ha, eh, passem a parlar dels eh, catalans il·lustres eh, que es van sentir-se en algun moment de seva vida interessats i influenciats per, en aquest cas, el moviment Cabatià. Un d'ells que ens vam quedar amb ganes de parlar a l'últim programa i no ens va donar temps és Narcís Montoriol, el vam comentar l'últim programa perquè... Eh, Bé, bueno, no, perdó, no el vem comentar, simplement perquè era, era molt amic d'un que s'hi vam comentar, que era el, el fundador de, de l'Orfeo Català. Enselm Clavé. Enselm Clavé, gràcies. No, no em sortia el nom ara mateix. Eh, I bé, Narcís Montoriol és cèlebre per inventar el primer submarí tripulat que el teniu allà. Eh, on està el submarí? Davant, davant del el Museu de la Ciència. Lixineus. Al sí, Museu de la Ciència? O, sí, sí. No de bueno, em sembla o potser n'hi ha, una, ha perdó, diversos, sí. Perdó, hi ha una reproducció sí. que és visitable a l'aire lliure, no és l'original, és una reproducció davant del Museu de la Ciència i una reproducció de l'original... Uh -huh. o l'original mateix, ara ja no me'n recordo, que està al Museu Marítim. Sí, sí, sí molt, molt graciós, tot de fusta, petitó. I bé, una mica un repàs de vida de Narcís Montoriol, eh, va néixer en 1819, va morir en 1885, va estudiar dret a Barcelona, va ser amic de Francesc Sunyer i de Font Sardà, eh, es va afiliar al Partit Republicà, i s'interessa pel socialisme utòpic eh, va mantenir correspondència a Matien Cabet eh, durant bastants anys va participar en les bollangues de 1842 o 1843 i finalment va prendre l'ofici d'impressor i va muntar una impremta eh, difont l'ideari carià a través de les seves publicacions i... I va, va, va fer també la revista La Fraternidad, primera revista periòdica de l'estat espanyol. No, és, inter és interessant el senyor Narcís Monturiol per perquè és un dels introductors a l'estat espanyol de les idees del sensimonisme no em sembla que és no, eh, bueno, sí. del sensimonisme de i bé, és un català il·lustre com si mm -hmm. i també em sembla que comentar una mica això de Padre de Família va fer... sí, el diari, el diari sí, era Padre de Família el primer no? va fundar la revista Madre de Família, Madre de Família Sí no. que, encara que sona una mica així era una revista molt feminista per l'època Eh, el 1848 li tanquen aquest diari a Fraternidad i s'exilia a França per un any. Torna al cap d'un any acollit a una amnistia i funda el Padre Família. Eh, el govern li prohibeix el seu activisme editorial i es refugi a cada on sobreviu com a pintor. És un home molt, molt polifacètic. Durant tota la seva vida va fer tota mena d'invents, també. Eh... També provenia d'una família en pasta que no tothom es pot agafar i dir mm, però ja ara de dir que pintar bueno, però ja no, no el va quedar sense res, eh? es va quedar sense nindur? i van a cada ques amb la dona a pintar tu sí sí era un home un home especial, de bon. no dir que els seus inicis no, però no et pensis jat, eh? no era d una família molt rica no, bon bon. no. Mm, se que el seu pare tenia un ofici liberal, això sí, però no tenien fàbriques ni res. Bé, eh, a partir de 1868 retorna a l'activitat política com a membre de les Corts Constituents de la Primera República. Exactament. És nomenat director de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre. Això és curiós, eh? I fa, mm, fa moltes innovacions en el tema de moneda i timbre. Em investiga molt. Eh, llavors ja té tota la seva època d'inventor. Eh, d'altres algunes invencions seves a part del de submarí foren una màquina per fer cartipassos, una màquina per fer cigarretes, l'única cap a tantar el 1866 uns pinços per a conills fets a partir de fusta de salsa eh, un procediment de fabricació de sabó en fred unes soles de sabates sintètiques una cola líquida per fusta unes camises per a cilindres de motor uns... Eh, Batum per sabates, uh -huh. un balògraf eh, o un aparell... Bé, bueno, balògraf és un aparell destinat a obtenció a cop, una fotocopiadora, eh, un projecte de tramvia funicular... Una fotocopiadora? Sí, de l'època. Uh -huh. Deu ser... té un roi de cicloestil, no? eh, Un projecte de tramvia funicular per Tarragona un projecte per portar a Barcelona les aigües del Ter, un receptor giratori de vapor, un sistema de conservació de carns. O sigui que, que home tocava totes les tecles. No està mal, una mà bastant... <ríe> sí. I el 1885 mor arruïnat a Sant Martí de Provençals, precisament a la comuna cabatiana que van fer a, a Barcelona va morir aquí a l'any 1846-47. Mm. Bé... Bueno. Que anys. <ríe> és que és l'any que van fundar, entre 46 i el 47, l'any que van fundar... I ell Com... mor 75. Sí, i mor en aquesta comunitat, o sigui que dintre del cap... Bé, bueno, el senyor Narcís Monturiol, eh? introductor del sensimunisme a l'estat espanyol i català il·lustre, inventor i tot el tema. Uh -huh. I bé, un altre català il·lustre... És, lligat a de... tot el tema del socialisme utòpic d'època, és Ildefons de Font eh, que va néixer el 1815 va morir el 1876 eh, és famós per ser creador de l'Eixample de Barcelona sobretot, un gran urbanista I llavors eh, és una història curiosa perquè la seva família volia que fos cap allà i abans va entrar al seminari bueno, la seva família sí que era una família benestant eh? Eh, va començar teologia i llatí però no li agradava gens llavors eh? bastant, bastant bueno, mira, hi ha gent que li va el tema, amb el de Fontsardà no eh, llavors a partir de que va deixar això, la seva família va deixar de lo econòmicament perquè volia o, o, o cap allà o nada cap o... res o espavila't, i llavors va, va començar arquitectura però no va acabar no va acabar arquitectura i dibuix i abans se'n va anar a Madrid i es va fer enginyer de camins tot això amb bastantes penories econòmiques perquè la seva família ja et dic no, no l'apoyava i va tenir que fer diverses feines eh, tenia una ideologia progressista eh, que el van fer arribar a ser diputat de Corts de Barcelona el 1850 i també president de la Diputació de Barcelona en eh, record d'aquesta... Eh, bueno, em recorda la comunitat que va tirant a Sant Martí a Provençals, El barri de Sant Martí, va fer, el que hem comentat abans, l'Avinguda Icària, que a l'època del franquisme es deia Capitán López Varela. Atenció. Atenció. I Atenció. després... Atenció, la de la de la. Jo me'n recordo quan era petita que encara la gent deia els dos noms, eh? els de Franco i els d'ara, no? La Laietana, la que era venir el Generalíssimo, no, ja. Sí, sí, molta gent A qual, que el de el de ja van, si tot. Sí, això sí, però jo ja no he sentit ningú. I... Ja no, no, no, no, I i bé, i finalment un altra una altra cava important és Francesc Pi Maragall. Ja sé que és difícil perquè ja molts Maragalls. No és Maragall, és Margall, Margall, Margall. Mar mar sense Perdó. la Adam mitge. Sí, Francesc Pi Margall. Eh, aquest ja és una mica posterior, 1824-1901. Uh -huh. eh, va ser president de la Primera República Espanyola, era l'únic president català de que moment. ha tingut l'Estat Espanyol, el senyor Pi Margall. Bueno, hi ha esperança si els Estats Units han posat a Obama, igual posen un altre català. A mi, <ríe> a, mi... a mi Espanya es home, no si pot anar és que no apendra pel sac, però home. si és president el Rubiales que li de por el Puto bueno. culo. Però, a veure, home, si és president de la, prim... de la Tercera República encara faria il·lusió, no? Bé, bueno, bé. no? No hi fas un lleig? Si ens dona la independència, no. Ah, bé, bueno. eh, tornant a Pimar Gall, bueno, sí, sí, eh, va tenir una vida molt dure, es va fer si mateix, eh? eh? El Ceta era fill d'una un, família de teixidors d'una fàbrica. Eh, és una mica el sony americano, eh? Ja ho sí. veurem. El somni sí. català. Sí. Eh, fill d'un teixidor, salariat, als 7 anys ingressa en un seminari que en l'època era l'única manera de que els nens anessin a escola. Els fills d'obrés. De... Fils d'obrés. Eh, estudia, fi... bueno, està al seminari fins als 16 anys. Aquest sí que, aguanta, aquest no, sí que no com aguanta. el fill de papà de... <laughs> sí, sí, aquest sí aguanta. I se'n va a la Universitat de Barcelona quan encara no hi el Pla Bologna... i estudia Filosofia i Dret a, a la Universitat de Barcelona. Es guanya la vida com a diverses feines... i finalment com a escritor... però eh, és atacat en diverses ocasions per l'Església... per les seves crítiques... sobretot va començar fent clític, crítiques a, a l'Església. A partir del 1848 es eh, ha a la política... ingressa al Partit Demòcrata. Eh, passa per la presó durant l'aixecament de Madrid de 1854 i se l'acusa de radical. Eh, des de 1864, doncs, directament, és la etapa més republicana, com, conspira contra la monarquia. Eh, els successius fracassos de les insurreccions promogudes per Prim per obligar Isabel II a cridar al govern els governs progressistes culminant la subació del quartell de Sant Gil i amb l'afusellament de, de, de variossgents a aquest quartell no? i abans, Bueno, eh, hi ha molta història a l'època de la Primera República, però això ho deixo una mica per més endavant, sí, perquè ja ho i explicarem. I Tampoc cal aprofundir molt. I abans eh, és en el seu exili a França, quan comença a interessar-se pel socialisme utòpic i on té contactes amb els cabatians i eh, també estudia molt a Proudhon, que això aquest dia és després del socialisme utòpic. I ja és anarquista. I ja és anarquista. Eh... Llavors ha estat tota l'època Primera República, que explicarem més endavant, i finalment mor als 71 anys a Madrid. Bé, no, dic el, el senyor Pimar Gai, doncs això. És, és interessant també perquè, diguem així, és un socialista utòpic que va arribar al poder, a l'estat espanyol, en concret doncs, el que hem dit, no? va arribar com a president de la Primera República. Però bé, bueno, ell tampoc es definia com a socialista. Es va interessar, però... Bueno, no era socialista utòpic però diguem-ho que eh, sí, hi tenia una base més republicana però mm. el seu federalisme era d'arrel cantonalista i aquí sí que hi tenia més a veure amb els furieristes. Mm -hmm. és a dir, no el nomenem perquè no el numerem, eh, amb, sense sentit amb un sentit si es va interessar pel socialisme utòpic doncs bueno, l'anomenem dins d'aquesta corrent d'introducció de les idees del socialisme utòpic o progressista no, és a dir abans de la introducció de les idees de la Primera Internacional, que això és a l'any 71, mm -hmm. doncs aquestes eren les idees més avançades que Clar, hi havia a l'estat espanyol i que el moviment obrer català doncs, eh, té a veure amb aquestes idees no? i dona suport a representants polítics que en certa manera s'inspiren en aquestes idees i amb Reses Pí i Margai, doncs, és això. Fins a cert punt s'inspiren. Després de les de la Primera República, a partir del 71 amb l'introducció de les idees de la Primera Internacional l'hegemonia filosòfica política de teoria revolucionària dins del eh, moviment obrer català, de països catalans de l'estat espanyol, etcètera eh, ja és d'una altra signa i ja és d'una altra caina eminentment l'anarquisme i en certs nuclis més minoritari al marxisme però bueno, eh, la setmana que ve suposo que que en farem més esment i continuarem amb la cronologia d'esdeveniments eh, històrics eh, dins de la història que estem encetant del moviment obrer català al programa On Delibre. Moltíssimes gràcies eh, per tot el tema de l'explicació aquesta. De... No, no, he après molt perquè realment no sabia que el socialisme utòpic tenia tants matisos. Mm. És, és un moviment molt més complex del que em pensava. I, si et sembla, posem una cançó abans d'expedir-nos. Una cançó abans nos Una mica d'alegria, perquè ens doni ganes per demà, 12 d'octubre, ah, i abans de marxar direm la manifestació. Molt. Eh, no canvieu d'emissora, seguiu a Onda Libre. doncs ara ja com a última part del programa eh, parlarem sobre, bueno llegirem la, la, el manifest eh, que aquest any ha fet l'esquerra independentista del barcelonès dins d'una plataforma unitària que plega també tota una sèrie d'organitzacions antifeixistes per convocar demà la manifestació en contra de la celebració del 12 d'octubre i bé, en guany de manifestació és demà a la plaça Urquinaona a les 12 i llegirem la convocatòria de l'esquerra independentista no sé si són diversos grups l'esquerra independentista, no? L'esquerra no, independentista del barcelonès doncs aplica organitzacions com Maulets, Cajell, uh -huh. Endavant organitzacions antirepressives com Alerta Solidària, rascat, però em que també està la plataforma anti antifeixista del Barcelonès com a organització... Bueno, per això dic bueno, que és una manifestació unitària que plega altres grups. I a més a més, també a les 12 plaça Urquinaona es trobaran aquesta manifestació unitària. Ha Hi ha molts tipus de col·lectius. Si no us sentiu clar. identificats amb el col·lectiu independentista, podeu anar i buscar la vostra bandera, amb què us identifiqueu també. Eh, i diu així 12 d'octubre pobles unit contra l'imperialisme i el feixisme en dates com aquest 12 d'octubre, els feixistes sense caretes manifesten impunament i sota protecció policial a la ciutat de Barcelona, on exalten el franquisme, la discriminació per motius de raça, opció sexual i, i propugnen la raça ària com a la solució a tots els mals socials. Feixistes amb careta utilitzen la celebració d'actes com aquest tant per desviar l'atenció sobre les polítiques que ells mateixos porten a terme i situar-se en una teòrica centralitat política entre dos bàndols de radicals enfrontats com per recordar les classes populars que les forces de xoc del feixisme continuen vives, que es, regen que es regeneren generacionalment i que continuen amb la seva intenció d'eliminar si cal físicament la dissidència política. L'espanyolisme commemora el genocidi cultural o mai polític que suposa la conquesta de les Amèriques, una conquesta que suposa la submissió de la població indígena a les voluntats d'un imperi que com a tal buscava el màxim benefici econòmic i la dominació de la seva força de treball així com dels seus recursos naturals. 500 anys després, i quan ja s'han explotat i privatitzat els recursos, continuen aprofitant la seva mà d'obra a baix preu ja sigui en les plantes petrolíferes el gas, la seva massa forestal a l'origen o explotant la seva mà d'obra immigrant en les feines més precàries a casa nostra desemparada de drets i perseguida pels lleis racistes és també el dia en què la Guàrdia Civil i l'exèrcit exalten els seus valors i són homenatjat, homenatjats per l'Estat en la seva funció de garants dels valors més rancis de l'Estat la seva defensa de la unitat territorial negant el dret a decidir el nostra futur i a consultar sobre independència dels Països Catalans, garants els privilegis d’una monarquia antidemocràtica caduca i designada pel dictador. La mateixa Guàrdia Civil encarregada de l'aplicació de legislació antiterrorista i conseqüent tortura als militants revolucionaris. La mateixa Guàrdia Civil encarregada d'aplicar la llei d'estrangeria. La mateixa Guàrdia Civil que menys té el català i aquells que el parlen, ja sigui a l'aeroport de Palma, jutjats d'Elx o els carrers de qualsevol racó dels països catalans davant de totes aquestes situacions que coincideixen en un mateix dia les persones que volem construir un futur de justícia social i respecte a la voluntat dels pobles denunciem l'actitud de dels responsables que permeten aquests actes feixistes mentre criminalitzen el dret democràtic d'autodeterminació de to... així com les protestes antifeixistes, l'actuació dels cossos repressius que neguen amb les armes a la mà els drets dels pobles a l'autodeterminació, la celebració la de la conquesta i genocidi dels pobles originalis del continent americà i d'aquesta nostàlgia de l'imperi espanyol que és la hispanitat. La vergonyosa participació dels representants polítics catalans en les celebracions i desfilada d'exèrcit espanyol que impedeix per la força els nostres drets nacionals. El feixisme té moltes cares. L'antifeixisme, L'antifeixisme, moltes més. Eh, doncs ja ho sabeu, des d'On de Libre eh, us eh, us encoratgem a tots, us combinem a tots i a tots aquells que ens escolteu que demà planteu cara al feixisme al carrer eh, perquè el 12 d'octubre del de dia de la hispanitat no hi ha res a celebrar doncs amb això, amb aquest últim lectura de manifest en contra de la celebració del Dia de la Hispanitat, de la raça, de les forces armades i tot lo que té d'espanyolistes reaccionari, eh, en contra d'aquesta celebració, doncs ens acomiadem fins d'aquí a 15 dies més amb un nou capítol de la història del moviment obrer català, a Onda Libre, 91.4 de la FM, Contrabanda, Ràdio Lliure i Autogestionada. I res més que afegir, eh, esperem que us hagi agradat el programa eh, i que estigueu amb nosaltres d'aquí dues setmanes per saber més del moviment obrer i que no deixeu d'escoltar a contrabanda que hi ha altres programes interessants, 91.4, que vagi bé al pont de setmana. No, And I've been putting on fire